Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 19.1 Джек виїжджає з автостоянки слідом за грізною п'ятіркою. Нехай собі прямує у своєму північному напрямку по шосе 93 до улюбленого місця огляду Джуді Маршалл і до її замкненого відділення. Залишмо його на деякий час самого. Як і джекбайкери прямують до невідомого, але їхнє невідоме знаходиться від шосе 35 на захід, там, де постійно накопичується минуле. І ми хочемо знати, що вони там знайдуть. Ці чоловіки не нервують. Вони досі демонструють грандіозну впевненість, з якою увірвались у сендбар. Насправді вони ніколи не показують своє збентеження. Ситуації, які зазвичай змушують людей хвилюватися, роблять їх лише сильнішими. Страх діє на них інакше, ніж на всіх інших. У рідкісні моменти, коли вони його відчувають, то намагаються, як правило, сповна ним насолодитись. У їхніх очах страх являє собою Богом дану можливість зосередити свою колективну міць. Завдяки їхній вражаючій солідарності цю міць, здається, неможливо здолати. Для всіх нас, хто не є членом байкерської банди чи морської піхоти, Солідарність – це не більше, ніж вияв співчуття стражденному другу. Для Шнобеля і його веселої компанії – це впевненість у тому, що хтось завжди прикриє твою спину. Кожен із них готовий допомогти один одному будь-якої хвилини, і вони це знають. Для грізної п'ятірки їхня безпека взаємопов'язана з їхньою кількістю. Але вони поспішають на зустріч із тим, що не має аналогів і прецедентів у їхньому досвіді. Чорний дім – це щось нове. Ця новизна – цілковита невідомість. Якщо взяти до уваги історію, яку розповів Мишиня, усім їм просто лоскоче нерви. На восьмій милі на захід від Централії де рівнина оточує результат роботи Поці, яку він виконав ще 30 років тому, і простягається до смуги засаджених дерев, що тягнеться аж до притулку Макстона. Мишеня і Шнобель пліч-о-пліч їдуть попереду інших. Шнобель час від часу поглядає на свого друга, ставлячи мовчазне запитання. За третім разом мишеня хитає головою і відмахується рукою, намагаючись сказати таким жестом. «Не відвертай мене, я тобі скажу, коли ми там будемо!» Шнобель знижує швидкість. Сонні, диктатор Білл і Док розуміють, що він дає їм сигнал, тож вони розтягуються в одну лінію. На чолі колони – Мишиня. Майже не дивиться на шосе, він пильно розглядає праве узбіччя дороги. Вузьку дорогу було погано видно, Мишиня це знає. До того ж вона, мабуть, іще більше заросла, ніж два роки тому. Він намагається знайти знаки з написом «Стороннім вхід заборонено», який також може ховатися за новими заростями. Він знижує швидкість до 35 миль. Четверо чоловіків позаду нього також їдуть повільніше і роблять це досить плавно, що є результатом тривалої практики. Один із членів грізної п'ятірки, Мишеня, уже раніше бачив пункт, до якого вони прямують. І в найпотаємнішому куточку душі йому страшно подумати, що він збирається туди знову. Спершу те, як легко і швидко його пам'ять виринула з темного підземелля, йому сподобалось. Тепер замість відчуття, що він без особливих зусиль відновив у пам'яті забуту частину свого життя, він розуміє, що той день впливає на нього. Та серйозна небезпека. А він не сумнівається, що попередження йому дала саме якась величезна небезпечна сила, тепер набула більших масштабів. У голові знову з'являється думка, від якої він відсахнувся колись давно. Що жахлива споруда, яку Джек назвав чорним домом, убила маленьку Ненсі Хейл, неначе прибила її своїми кроквами, не давши жодних шансів на виживання. Швидше моральна, ніж фізична потворність чорного дому насичувала повітря токсичними випарами. Маленьку Ненсі вбила невидима отрута, яку простягнула рука попередження. Тепер Мишеня без перешкод згадує все. Він відчуває її руки на своїх плечах і їх тоненькі кісточки укриті гнилою плоттю. Якби я мав не шість футів і два дюйма, а п'ять футів і три дюйми зросту, і важив не двісті дев'яносто, а сто п'ятдесят фунтів, то зараз я теж би гнив, думає він. Мишеня шукає вузьку дорогу, і знак поруч із нею, неначе пілот-винищувач, але побачити її має хтось інший, бо йому це не вдасться. Його підсвідомість провела голосування, і рішення було одностайним. Усі інші – Сонні, Док, Диктатор і навіть Шнобель – теж пов'язували смерть маленької Ненсі з Чорним домом. У їхніх головах також промайнула думка про порівняння розміру і ваги. Проте Сонні Контінейро, Док Амберсон, диктатор Білл Страснер, а особливо Шнобель Сент-Пір, дійшли висновку, що хай яка отрута огортала Чорний дім, її придумали в лабораторії люди, котрі знали, що роблять. Ці четверо беруть мужність із того, що вони разом. І так було завжди, ще з часів їхнього навчання в університеті. Єдине, до чого вони не звикли, це те, що Мишеня Бауман, а не Шнобель, очолює їхню колонну. І хоча Шнобель дозволив Мишеняті очолити колону, це вносить певний дисонанс у звичний порядок Всесвіту. Залишивши позаду власність Макстона ярдів на 20, Сонні вирішує покласти край цьому фарсу, Дає газу своєму «софттейлі» і з ревінням мчить повз своїх друзів. Далі їде паралельно з мишеням. Мишеня занепокоєно поглядає на нього, і Сонні показує йому на узбіччя. Після того, як вони всі зупиняються, мишеня каже: "У чому проблема, Сонні?" "У тобі", каже Сонні, "або ти пропустив поворот, або вся твоя історія лайно собаче". "Я ж казав, що не зовсім упевнений, де саме ця дорога". Він помічає з неймовірним полегшенням, що мертві руки маленької Ненсі більше не стискають його плечі. Ще пак, тебе ковбасило від кислоти, хорошої кислоти. Так, попереду немає дороги, я знаю точно, там лише дерева і тягнуться вони аж до клятого будинку для старих. Мишеня роззирається, чи немає дороги попереду. Немов би переконаний, що вона там має бути, хоча добре знає, що її там немає. Чорт, мишеня, ми практично в місті. Звідси видно Квін-стріт. Так, каже мишеня – гаразд!» Він думає, якщо зможе добратись до Квін-стріт, то ці руки більше не стискатимуть його. Шнобль наближається до них, сидячи на своєму електроглайд, і каже: "То що, мишеня? Ти згідний, що ми цю дорогу давно проїхали, чи можливо, вона зовсім в іншому місці?" Насупившись, мишеня повертає голову, щоб озирнутись назад і подивитись униз на шосе. «Чорт, забирай! Я думаю, що це десь тут, хіба що я заблукав того дня». «Оце так, як таке може бути?» – каже Соні. «Я продивився кожен дюйм землі, яку ми проїхали, і більше ніж переконаний, що не бачив ніякої дороги. Як щодо знаку в'їзд заборонений, ти бачив такий?» «Ти не розумієш», – каже Мишиня. «Це лайно не хоче, щоб його бачили». Можливо, тобі варто було піти у відділення Г із соєром, каже Сонні. Там цінують фантазерів. Замовкни, Сонні, каже Шнобель. Я вже був там, а ти ні, каже Мишеня, То хто з нас знає, про що говорить? Я вже достатньо наслухався вас обох, каже Шнобель. Ти досі думаєш, що це десь тут мишеня? Наскільки я пам'ятаю, то так. Отже, ми її пропустили. Ми повернемось і перевіримо ще раз, а якщо не знайдемо, то пошукаємо в іншому місці. Якщо вона не тут, то або десь між двома долинами по 93-му, або в лісі на пагорбі, що веде до місця огляду. У нас досить часу. Чому ти такий переконаний, запитує Сонні? Невиразна тривога через усвідомлення того, і з чим їм можливо доведеться зустрітись, робить його войовничим. Йому хотілося б якомога скоріше повернутися до Сент-Бар і перехилити келих Кінгсленського. Нехай навіть спіненого, ніж гаяти час, стиняючись уздовж шосе. Шнобель дивиться на нього, його очі світяться. «Ти знаєш, ще є якесь місце, де є достатньо дерев, щоб назвати їх лісом?» Соні негайно ж відступає. Шнобель не збирається здаватися і повертатися до Сент-Бар. Він буде йти до кінця. Здебільшого через Емі, але частково і через Джека Соєра. Соєр глибоко вразив Шнобеля минулої ночі, Ось у чому річ. І тепер Шнобель думає, що кожне його слово – це золото. Сонні вважає, що ці слова взагалі не мають жодного сенсу, але парадом керує Шнобель, тож тепер Сонні припускає, що вони трохи поїздять скрізь, як джуніор-джімен. Якщо гра за правилами цього копа затягнеться надовше, ніж на кілька днів, то Сонні зможе потеревеніти лише з мишиням і диктатором. Док завжди буде поруч зі Шнобелем, незважаючи ні на що. «Добре, хоч інші двоє здатні прислухатися до здорового глузду». «Гаразд, – каже Шнобель, – немає сенсу чесати до Квін-стріт. Ми знаємо, що там немає тієї клятої дороги. Ми повернемося назад. Спробуємо ще раз. Увесь час їдемо чіткою шеренгою. Мишеня, ти знову попереду». Мишеня киває і готується знову відчути руки на плечах. «Він дає газу на своєму фетбою». Проїжджає вперед і займає своє місце в черзі. Шнобель їде за ним. Сонні – за Шнобелем, доки диктатор займають дві останні позиції. «П'ять пар очей», – думає Сонні. «Якщо ми не побачимо її цього разу, то не побачимо ніколи. А ми не побачимо, тому що ця клята дорога десь бознаде серед штату. Оскільки Мишеня і його дама Серця були очманілі від максимальної, вони могли від'їхати на сотні миль» а думати, що катаються кварталом. Усі уважно оглядають протилежне узбіччя і околицю лісу. П'ять пар очей, як і зазначив Сонні, бачать лише суцільну лінію дубів і сосен. Мишеня прямує в темпі чи то швидкої ходьби, чи то середньої пробіжки. Дерева повільно повзуть мимо. На такій швидкості вони можуть навіть розгледіти вкриті мохом стовбури дубів, і світлі плями сонячного світла на лісовому ґрунті, який нагадує шар зім'ятого коричнево-сірого фетру. Прихований світ стрімких дерев промені світла і буреломи ховаються за першим рядом, що стоїть як сторожа. У межах того світу стежки, які насправді є не стежками, а з вивистими лабіринтами між густими стовбурами дерев, ведуть до таємничих галявин. Раптом Сонні бачить зграю білок, які виконують гімнастичні вправи на гілках, що переплітаються. Вистрибують під мережовним дахом. Поруч із білками – пташиний двір. Усе це нагадує йому глибокі ліси Пенсильванії, якими він гуляв, коли був хлопчиком, до того, як його батьки продали будинок і переїхали в Олінойс. Ніколи в житті він не бачив нічого кращого за ті ліси. Сонні дедалі більше переконується, що Мишеня помилився, і вони шукають дім не в тому місці. Раніше Сонні говорив про погані місця, які він принаймні бачив, і був у цьому абсолютно впевнений. З досвіду Сонні, погані місця – це ті, які дають зрозуміти, що ти небажаний гість, і розташовані вони зазвичай край околиць або неподалік від них. Улітку, будучи випускником середньої школи, він разом зі своїми двома найкращими друзями, вони теж були фанатами мотоциклів, поїхав у Райс-Лейкштадту, Вісконсин. У нього жили дві двоюрідні сестри, досить симпатичні, щоб похвалитись перед товаришами. Сели і Гаррі були в захваті від них, а дівчата вважали байкерів сексуальними і незвичайними. Провівши з ними кілька днів та почуваючись буквально п'ятим колесом, чи п'ятим і шостим, залежно з якого боку рахувати, Сонні запропонував продовжити поїздку на тиждень, і щоб збагатити свій розумовий потенціал, махнути в Чикаго і витратити там решту грошей на пиво та повій, перш ніж повернутися додому. Сел і Гаррі підтримали таку ідею, і на третій день в місті Райс-Лейк вони сіли на байки і загарчали на південь, створюючи якомога більше шуму. До 22.00 вони геть заблукали. Можливо, через пиво, можливо, через неуважність, але хай би якою була причина, вони з'їхали з шосе. Була темна ніч. Вони опинилися на краю фактично неіснуючого міста під назвою Харко. Харко не було на карті, купленій на автозаправці, але швидше за все воно розташоване поблизу кордону з Іллінойсом. Харко, здавалося, складалося з покинутого мотелю, геть зруйнованого магазину і порожнього млина. Коли хлопці дісталися до млина, Сел і Гаррі почали скаржитись, що вони виснажені, голодні і хочуть повернутися, щоб провести ніч у мотелі. Соні, котрий був змучений не менше, поїхав назад разом з ними. Щойно вони звернули в темний двір мотелю, у нього з'явилося погане перечуття щодо цього місця. Повітря було важчим, темрява чорнішою, ніж зазвичай. Соні здавалось, що це лігвище лихих невидимих привидів. Він побачив їх, коли ті проносились між номерами. Сели Гаррі кепкували над його застереженнями, називали його боягузом, педиком, дівчиськом. Вони виламали двері і розгорнули спальні мішки в голій прямокутній та запелюженій кімнаті. Він перейшов через дорогу і ліг спати в полі. Його розбудив світанок, обличчя було мокре від роси, він звівся на ноги, Помочився на високу траву і подивився, чи є мотоцикли біля дороги. Вони стояли там, усі три, вишукувані в рядок перед вибитими дверима. Біля входу до головного двору була вивіска – альтанка для молодят. Він перетнув вузьку дорогу і витер рукою краплі з блискучих чорних сидінь мотоциклів. У кімнаті, у якій спали його друзі, пролунав дивний звук. Уже тоді, до смерті наляканий... Сонні штовхнув виламані двері. Якби він одразу повірив у те, що побачив у кімнаті, то неодмінно б знепритомнів. Його обличчя налилося кров'ю і слізьми. Сел Турсо сидів на підлозі. Відрубана голова Гаррі Райлі лежала в нього на колінах. Біля неї було море крові, що просочилося крізь підлогу. Цією кров'ю було вимазано стіни. Розчленоване тіло Гаррі лежало на закривавленому спальному мішку. Тіло було оголеним. Сел був одягнений лише в червону закривавлену футболку. Сел сидів з обома підведеними руками. Однією тримав ніж із довгим лезом, а в другій була жменя крові. Зводячи перекошене обличчя, він зустрівся із закляклим поглядом сонні. «Я не знаю, що сталося». Він говорив високим, верескливим чужим голосом. «Я не пам'ятаю, щоб я це робив. Як я міг це зробити?» «Допоможи мені, Соні, я не знаю, що сталося!» Втративши дар мови, Соні, заткуючи, вийшов і кулею помчав на своєму байку. Він не мав чіткого уявлення, куди йому їхати. Він знав лише одне – подалі від Харко. Проїхавши зо дві милі, він дістався до маленького містечка, справжнього містечка, в якому жили люди, які, зрештою, відвели його в офіс шерифа. «Харко, ось що таке погане місце!» Через нього померли два його шкільних друга, бо сел Турсу повісився через шість місяців після того, як його було звинувачено в убивстві другого ступеня і довічно ув'язнено в тюрмі штату. У Харко не було червонокрилих дроздів чи дятлів. Навіть горобці уникали Харко. Маленький відрізок 35-го? Це лишень приємна та затишна лісова місцевість. Дозвольте, я скажу вам, сенаторе Сонні Контінейро, «Бачив Харко, а це не Харко, це навіть близько не вона. Це зовсім з іншого світу». Вони проїхали вже приблизно півтори милі, але Соні так нічого і не побачив, крім чудового лісового ландшафту. Це можна назвати лісочком. Він думає, що було б чудово якогось дня приїхати сюди самому, заховати Харлея і просто погуляти поміж дубів і сосен по великому фетровому киламі під ногами спостерігаючи за пташками і навіженими білками. Соні роздивляється дерева, що стоять на наче сторожа, насолоджуючись приємними перечуттями. Аж раптом якийсь білий спалах мерехтить із темряви за величезного дуба. Побачивши блиск, що промайнув за зеленим куполом, йому спершу здається, що це лишень обман зору, ілюзія. Тоді, згадавши, що вони шукають, знижує швидкість і їде на узбіччя, щоб побачити серед заплутаного підліску, біля підніжжя дуба, ржаві дірки і велику чорну літеру «В». Соні звертає з дороги, і «В» змінюється на «В'їзд». Йому не хочеться вірити, але це чорт, забирай знак, про який говорив мишеня. Він робить ще крок, не злізаючи з мотоцикла, і перед ним розгортається увесь напис. Соні ставить байк на нейтральну передачу, і однією ногою сягає землі. Темрява поруч із дубом тягнеться, як павутина, до наступного дерева. Також дуба, хоча й не такого величезного. За ним док і диктатор перетнули дорогу і вже майже зупинилися. Він ігнорує їх і дивиться на Шнобеля і Мишеня, котрі вже проїхали близько тридцяти футів у гору, пильно розглядаючи дерева. «Ей!» – кричить він. "Шнобель і Мишеня його не чують. «Ей, стоп!» «Ти знайшов його?» – викрикує док. «Під'їдь до цих недоумків і поверни їх назад», – каже Сонні. «Це тут?» – запитує Док, вдивляючись поміж дерев. «А що, по-твоєму, я знайшов? Звичайно, що тут!» Док збільшує швидкість, зупиняється просто ззаду Сонні і дивиться на ліс. «Док, ти її побачив?» – вигукує диктатор Біл, теж пришвидшуючи байк. «Ні», – каже Док. «Ти звідти не побачиш?» – каже йому Сонні. «Може, ти нарешті поїдеш і скажеш Шнобулю, щоб він повернувся сюди? А ти чому не поїдеш, каже Док? Тому що якщо я залишу це місце, то можу більше ніколи його не знайти, чорт забирай, каже Сонні. Мишеня і Шнобель проїхали вже близько 60 футів, безтурботно продовжуючи свій шлях. Але я досі нічого не бачу, каже Док. Сонні зітхає. Під'їдь до мене. Док, сидячи на своєму фет-бою, стає паралельно з мотоциклом Сонні, а тоді підходить іще на кілька дюймів уперед. Там, каже Сонні. Показуючи на знак. Док мружиться і нахиляється, кладе голову на кермосонні. «Де?» «А, тепер бачу! Він страшенно побитий!» Зігнана верхня частина знака відкидає тінь на нижню. Якийсь непривітний хлопчина проходив повз і зігнув знак бейсбольною биткою. А його ще крутіші старші брати спробували вбити його, розстрілявши 22-м калібром. І зрештою завдали йому коп де Грейс». «Де ж тут дорога?» – запитує Док. Схвильований Сонні показує на пласку пелену темряви праворуч від знака, яка простягається до наступного трохи меншого дуба. Дивлячись на неї, він бачить, що темрява втрачає свою двомірність і поглиблюється, стає схожою на печеру або чорну діру – отвір у повітрі. Темна діра печери то зменшується, то розширюється – і перетворюється на дорогу на землі завширшки близько п'яти з половиною футів і такою ж, напевно, завдовшки. Це точно бляха воно, каже диктатор Біл. Я не знаю, як ми всі могли не побачити це з першого разу. Сонній док обмінюється поглядами, усвідомлюючи, що диктатор під'їхав надто пізно, щоб побачити, що дорога, здається, утворилась із чорної стіни завтовшки з папір. Тут якась хитрість, каже Сонні. Це треба, щоб пристосувались очі, промовляє Док. Гаразд, каже диктатор Біл, але якщо ви двоє сперечаєтесь, хто покличе Мишеня і Шнобеля, то дозвольте я вирішу вашу суперечку. Він заводить байк і зривається з місця і мчить, як посланець із фронту, з терміновим повідомленням під час Першої світової війни. Він проїжджає довгий відрізок угору по шосе. Перш ніж Мишеня і Шнобель зупиняються і озираються назад несподівано почувши звук байка. «Думаю, це там, – каже Сонні, – та дає тривожний погляд на Дока. Очі мають звикнути. Інакше й бути не могло». Менш переконані, ніж їм того хотілося, обоє чоловіків спостерігають, як диктатор Біл розмовляє зі Шнобелем і Мишиням. Диктатор показує на Сонні і Дока, тоді Шнобель теж показує на них. Тоді Мишиня показує на них, диктатор знову показує. Це схоже на дискусію недосконалою версією мови жестів. Коли всі все зрозуміли, диктатор біл розвертає мотоцикл і з ревінням спускається назад по шосе. Шнобель і Мишеня прямують слідом. Через те, що Шнобель не очолює колонну, знову з'являється відчуття заплутаності і безладу. Диктатор зупиняється на узбіччі вузької дороги. Шнобель і Мишеня глушать мотори поруч із ним. Мишеня стоїть просто перед входом у ліс. «Невже її так важко було побачити?» – запитує Шнобель. «Все ж таки вона тут. А я вже почав був сумніватись, мишеня. «Ага», – каже мишеня. Його звична манера хулігана-інтелігента, котрий весело йде життям, втратила всю свою життєрадісність. Попри чудову засмагу було видно, що шкіра його бліда, як молоко. «Хлопці, я хочу сказати вам правду», – каже Шнобель. Якщо те, що говорив Сойер про це місце, правда, то той, хто це місце збудував, хай йому грець, міг розставити пастки та інші сюрпризи. Це було дуже давно, але якщо це справді рибак, то в нього зараз більше підстав, ніж будь-коли, щоб тримати подалі від людей своє лігвище. Тож ми маємо йти пліч-опліч, виявляти мужність і бути на поготові. Покладіть зброю туди, звідки зможете її швидко дістати, гаразд? Шнобель бере одну зі своїх сумок поруч із сидінням і дістає звідти пістолет Кольт 9 мм з рукояткою зі слонової кості та цівкою з воронованої сталі. Заряджає його і знімає запобіжник. Сонні витягує свій масивний магнум 357-го калібру. Док – такий самий Кольт, як у Шнобеля, а диктатор Біл – старий спешал 38-го калібру, з яким він не розлучається з кінця 70-х. Вони ховають зброю, якою до цього часу користувалися лише на полігонах, у кишені шкіряних курток. Мишеня, у котрого немає пістолета, поплескує по ножах, які він приховав, у маленьких кишеньках на спині, стегнах, передніх кишенях джинсів, у футлярах на чоботях. «Гаразд, — каже Шнобель. Хай би хто це був, він усе одно нас почує, а, можливо, і вже почув, тож немає сенсу підкрадатися». Я хочу, щоб ми під'їхали швидко і з У вас це чудово виходить. Ми можемо використати швидкість як перевагу. Залежно від того, що відбуватиметься, ми під'їдемо до будинку настільки близько, наскільки це буде можливо. А якщо нічого не відбуватиметься, запитує диктатор, якщо ми спокійно проїдемо увесь шлях до самого будинку? Я маю на увазі, що немає сенсу тут наводити на себе жах. Так, щось погане сталося з мишиням, але ви знаєте... Зовсім не означає, що це має статися знову. Тож насолоджуємося прогулянкою, каже Шнобель. Ти не хочеш заглянути всередину, запитує диктатор. Там він, мабуть, тримає дітей. Він може бути там, говорить йому Шнобель. Якщо він там буде, то хай би що я сказав Соєру, Ми виведемо його. Краще живим, ніж мертвим. Хоча я був би не проти заподіяти добрячої шкоди його здоров'ю. Він чує вигуки схвалення. Мишиня не промовляє ні слова. Він лише киває, виражаючи згоду, схиливши голову і стискаючи кермо мотоцикла. Мишиня вже тут був, тому він їде попереду. Ми з доком за ним, Соні і диктатор прикривають наш зад. Шнобель дивиться на них і каже. Тримайтеся на відстані, не більше шести восьми футів, гаразд? Не став Мишиня наперед. Ти маєш їхати першим, лунає в голові Соні. Але він каже. Гаразд, Шнобелю. Шикуємося в лінію», – каже Шнобель. Вони переміщають мотоцикли на ті позиції, які зазначив Шнобель. Якби хтось гнався по шосе 35, то він був би змушений загальмувати, щоб не зіштовхнутися принаймні з двома накачаними чоловіками на мотоциклах. Але на дорозі немає нікого. Усі, і мишиня в тому числі, заводять мотори і готуються їхати. Соні б'є кулаком об кулак диктатора і оглядається назад на темний тунель, що веде вглиб лісу. Великий ворон, лопочучи крильми, опускається на нижчу гілку, витягує шию і, здається, зосереджує свій погляд на Сонні. Ворон, мабуть, дивиться на всіх них. Сонні це знає, але він не може позбавитись ілюзії, що ворон дивиться саме на нього і що в його чорних ненаситних очах виграє злоба. Неприємне відчуття, що ворону подобається дивитись, як він сидить, Розвернений на мотоциклі, змушує Сонні подумати про свій магном. «Перетворити тебе на купу закривавленого пір'я, малий!» Не розправляючи крил, птах відстрибує назад і зникає серед дубового листя. «Поїхали!»